Când nu voi mai fi, Când nu voi mai fi, Nu voi lipsi nimănui, Voi privi din cenușa. Lunii care mi-a apăsat umbra în zid, Gutuiului ce l-am sădit, L-am crescut, l-am tăiat, Fiului ce l-am alungat din gânduri, Culcușul vieții să-l umple destoinic cu griji. Voi privi din cenușă, cu cei mai mulți ochi stârniți de o petală de vânt la colțurile străzilor. Când nu voi mai fi, ce va fi? Autor Gabi Schuster, Lectura Maia Martin